«Ваш абонент поза зоною досяжності», – сухуватим жіночим голосом відповів телефон Мирослава. «Отакої. Десь заїхав пан режисер. Щось режисує. Попри те, що суботній вечір, і треба або сидіти вдома, або пити з друзями, щоб хоч на мить забути про цей паскудний світ і про те, що скоро понеділок». Олесів номер виявився вільним. «Альо? Тільки не кажи, що ти сьогодні зайнятий, бо я хочу напитися». Що сталося? Все сталося, і при тому одночасно. Я теж хочу. У тебе теж одночасно. Він зітхнув. Зрозуміло. Наш поет знову закохався у якусь романтичну істоту. Добре мати таку натуру. Знаходиш високі почуття там, де перебуваєш у теперішній момент. У лісі боготвориш мавку, у місті – водія тролейбуса, а у помічниках депутата – офісних дєвачок та повій. «Тоді за півгодини у Еріка...» «Тільки не в Еріка», – дещо історично відрізав поет. «Я ненавиджу Еріка». «А де?» – уточнив я. «Не знаю», – його голос тремтів. «Я не можу бачити ресторанів і офіціанток». «Ага, значить, це була офіціантка. Можливо, та, що на її ім'ями закладалися. Але напитися треба було обов'язково, а оскільки офіціантки невід'ємна частина закладів громадського харчування, я несподівано прийняв рішення. Тоді, може, у парку Слави? Годиться, сказав Олесь. Дніпровські схили – це не просто високий берег великої річки. І не дай Боже, не скажіть на них парк чи зона відпочинку. Дніпровські схили – справжнє серце Києва. Справжніше за Хрещатик, бо правдивий Хрещатик підірвали червоноармійці 41-го. Справжніше за Золоті Ворота, бо це лише радянська бутафорія. Справжніше за Софію і Лавру, навіть за фундамент Десятинної церкви. Це єдине, що залишилося у місті з часів первісних. Тут ходили Аскольд із Діром, Рюрик із Труваром, і Кий пияче з дружиною. І Володимир, тоді ще не святий, спускався до води як звичайний смертний, Мазе, Пасковорода, Шевченко, власне, вся збірна, що містилася на гривневих купюрах, бачила перед собою цю саму картину. Вигін Дніпра, низький лівий берег, небо і сонце, які не підвладні змінам. Місто за спиною мінялося, горіло і будувалося, вимирало і розцвітало, а тут все лишалося тим самим. Хіба кількість кісток глибоко в землі постійно збільшувалася? Наступ на Дніпро так чи інакше вели усі окупанти мого міста. Київська фортеця, лавра, видобичі, неоновий Володимир позначили невеликовні виразки на зеленому тілі пагорбів. Не змогли залишитися остороні комуністи, поставивши надвічною річкою дебелу гранітну палицю і організувавши навколо парк слави. Але вінцем наруги все-таки стала стометрова баба з мечем – Бреше, що навіть Брежнєв не погоджувався на її встановлення, аж поки підлабузник скульптор надав потворі рис коханої дружини генсека. Особисто я не вірю в цю версію. 400 тонна споруда насправді є настільки асексуальною, що важко уявити чоловіка, який би погодився позичити для неї обличчя своєї жінки, хіба що остаточно її зненавидів. І все-таки, попри всі атаки. Дніпровські схили залишаються єдиним справжнім небутафорським Києвом, місцем сили для кожного киянина, місцем, де можна торкнутися століть. Тому пляшка випита тут, над Дніпром, стає кориснішою втричі, а поцілунок смакує, як ніде, і здатен по-справжньому пробрати зашкарубле чоловіче серце. Сьогодні я цілуватися не збирався, старий хитрий математик Гедель – надійно приховав ліки від своєї геніальної теореми. Але і ми не пальцем роблені. Чоловічий організм сам знаходить вихід, коли суперечності нашого життя вкотре об'єктивно та невідворотно заганяють тебе у глухий кут. Гастрономи в центрі працюють до самісінької ночі, і там можна купити цілком пристойний кримський коньяк. Пляшку. А краще дві. Можна навіть взяти пластикові скляночки, але я їх ненавиджу через присмак синтетики на губах. Куди краще цмулити просто з горла, не засмічуючи світ пластмасою. Так, і ще плитку чорного шоколаду на закуску. Це все. Певно смішно виглядає бізнесмен у дорогому світлому костюмі, який йде вулицею з двома пляшками коньяку та шоколадкою в руці. Але мені зараз було начхати на це. Олесь вже чекав у парку під пам'ятником. Його постать здавалася зовсім мізерною на тлі гігантського чорного стовпа, багнету чи то колони, що символізував героїчну перемогу совєцького народу. «Здоров, козаче!» – я переклав до кишені одну з пляшок, щоб звільнити руку для привітання. «Здрастуйте!» «Згадаємо юність», – показав його бік бетонного парапету, що оточував пам'ятник. «Ой, а можна ми сядемо так, щоб не бачити цього фалоса?» У мене алергія на секс. Я посміхнувся. Хіба ти не знаєш, що фалос завжди означав перемогу? Історія перемог – це історія фалосів. Олесь зміряв оком монумент і перевів погляд у бік лаври. Ну, а бабу тоді навіщо поставили? Що вона означає? Блін, хто з нас поет? Обурився я. До пари. де є фалос має бути баба. Не простоювати ж дарма. Баби – це невідворотне. «Я зараз блювану!» – несподівано відказав Олесь і пішов доріжкою у напрямку урочища. Наскільки реальною була ця погроза, сказати важко. Судячи з рухів та голосу, хлопець ще не набрався до такого ступеня, щоб блювати. Швидше за все, був озвучений своєрідний поетичний образ, тому я почимчикував слідом, видивляючись затишне місце.